ומאכלך אשר תאכלנו במשכול, עשרים שקל ליום מעת עד עת תאכלנו. ומים במשורה תשתה שישית ההין מעת עד עת תשתה. ועוגת שאורים תאכלנה והיא בגללי צאת האדם תעוגנה לעיניהם. ויאמר אדוני ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים, אשר אדיחם שם. ואומר, אהה, אדוני אלוהים, הנה נפשי לא מטומאה, ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה, ולא בא בפי בשר פיגול. ויומר אלי, ראה, נתתי לך את צפייה הבקר תחת גללי האדם, ועשית את לחמך עליהם. ויומר אלי, בן אדם, הנני שובר מטה לחם בירושלים, ואכלו לחם במשקל ובדאגה, ומים במסורה ובשממון אשתו. למען יחסרו לחם ומים, ונשמו איש ואחיו, ונמקו בעבונם.